Обща характеристика на четирите евангелия. Два процеса се извършват във взаимоотношението между човека и космоса. При единия процес в човека има стремеж да се издигне, да израсне като едно житно зърно нагоре, към един висок идеал, който е божественото начало в него. Но човек не би могъл никога да се издигне до такава висота, до която той да се стреми да се издигне, ако на помощ не бяха му дошли по-висши същества. Света съществуват същества и други сфери на битието, които се свързват с човешкото развитие, за да повдигнат човека до своите собствени висени. Тези същества се свързват с човешкото развитие, като временно обитават в някоя човешка душа, в някое човешко същество. Или, както се казва, приемат човешка форма. Или можем да кажем, че се проявяват като една сила в човешката душа, която прониква тази човешка душа и я вдъхновява. Това е вторият процес на отношение на човека и космоса. Така, щото едно човешко същество което е одушевено от едно божествено същество, може да извърши в човешкото развитие много повече неща, отколкото е един обикновен човек. И тези същества, които наричаме гении, които искат да движат напред развитието на човечеството, чрез тях работят възвишени същества, които се свързват по някакъв начин с тези човеци, и говорят чрез техните уста и се проявяват чрез техните мисли. Така че имаме два процеса, които трябва да имаме предвид. Издигане, развитие на човека нагоре към божествените висини и слизане на божествени същества в човешкото тяло и в човешката душа. Тези възвишени същества, които идват да помагат на човечеството, идват от сферата на Слънцето и планетите и се свързват с земното човечество, за да придвижат напред развитието на човечеството. И човек, който е проникнат от такова възвишено слънчево същество, е нещо много повече, отколкото неговата външност показва. В древността, в храмовете за посвещение, Съзнаели за този двойствен факт относно хода на човешкото развитие, принадлежащите към мистерийните центрове са различавали слизащите от духовните сфери божествени същества и издигащите се от земята, стремящи се към посвещение в духовните тайни човеци. В случая с Христа имаме от една страна слизащия към земята слънчев дух и издигащия се нагоре, посветен в лицето на Исус от Назарет. И Учителят казва, че за да се извърши една велика работа на земята, трябва да се съединят едно същество отгоре и едно същество от земята. Земното същество – ще послужи само като проводник на небесното същество. Четирите евангелия ни описват именно това съчетание на две такива същества. Едно слизащо отгоре и друго възлизащо от земята нагоре. В момента на кръщението, извършено от Йоанн Кръстител върху Исус от Назарет, Божественият дух слезе на земята, и се съедини с човешкото същество Исус от Назарет. Но за едно такова възвишено същество, каквото е слизащият към земята Божествен дух в лицето на Христа, е било необходимо да се подготви едно специално за целта тяло, което да го приеме в себе си. И е било необходимо не само едно физическо тяло, но едно специално етерно и астрално тяло, за подготовката на тези носители ни говорят Евангелията на Матей и Лука, докато Марко и Йоанн почват да говорят направо за дейността на Христа, който се вселява в тези обвивки. Посветените от различните школи на миналото са знаели за идването на Христос на земята, но не всички посветени са били посветени във всички тайни, защото и те са на степени. Съществували са различни светове, различни родове посветени. Имало е такива, на които е било ясно през какви степени трябва да мине едно човешко същество, за да израсте в развитието си нагоре, за да може да послужи като посредник на едно слизащо отгоре възвишено същество. А имало други, на които било известно как се проявява едно възвишено същество, когато то се изявява в един човек. Това е необходимо да знаем, за да разберем писанията на различните евангелисти за Христа. При Христос имаме едно слизане отгоре надолу. И никак не трябва да се очудваме, ако за разбирането на това велико събитие – биха били необходими не само четирима евангелисти, но много повече. Двама от евангелистите, Матей и Лука, се спират да опишат каква е била личността, която е приела в себе си Божественото същество. Матей ни описва подготвянето на физическото и етерното тяло, а Лукани описва подготвянето на астралното тяло. Марко не се интересува от това, как се е развил този, който е послужил за посредник на Христовото същество. Той започва веднага с Иоановото кръщение, когато над Исус слиза Божествения дух във вид на гълъб. А в Евангелието на Йоан, още от самото начало ни се описва същината на този Божествен дух, на слънчевото слово, на Логоса, който бил в началото и който слиза към земята да се въплати в човешко тяло. Затова Евангелието на Йоан е най-дълбоко. Така че четирите Евангелия описват Христовото същество от четири страни, от четири гледища. В описанието всеки се придържа към своята изходна точка, за която се е подготвил от степента на своето ясновидство и посвещение защото четирите евангелисти описват Христос като ясновидци, като посветени на различна степен и са схванали отделните страни на сложното Христово същество. Матей насочва своя поглед към раждането на Исус по Соломоновата линия и предава как са подготвени физическото и етерното тела. Той ни представя Христа като човек, който води началото си от Авраама и съдържа в себе си съвършенството. Това, което е вложено в Авраам като зародиш и е проникнато от Божествения дух, който в течение на човешкото развитие трябва да проникне всички човешки души. Марко още от начало насочва своя поглед върху слизащия от небето слънчев дух. Той не проследява никакво земно същество. За него физическото тяло, в което беше слязал Христос, е само едно средство, един проводник, чрез който се проявява Христос на земята и той описва действието на Христос като слънчев дух, проявен чрез това тяло. Затова Той обръща вниманието ни върху това, как действат силите на Слънчевия дух, проявени чрез едно физическо тяло. Лука, който описва родословието на Исус, не държи за това, което Христовото същество изживява като физическа личност, но държи на това, което изживява Той като душа, какви чувства и усещания има какви творчески способности проявява. Той ни описва любовта, милостта, състраданието, които Христос проявява към хората. Понеже всички тези неща са израз на едно организирано астрално тяло. Затова казваме, че Лука се интересува повече от това да ни опише астралното тяло на Христос докато Матей описва физическото и етерното тела, чрез които се проявява физическата личност. Авторът на Евангелието на Йоан насочва погледа си върху това, че най-възвишеното, което може да действа на земята, слънчевия дух, слиза на земята в тялото на Исус. За него физическото тяло е само средство, за да посочи как се проявява слънчевия логос човечеството, чрез едно физическо тяло. Казах по-рано, че Матей насочва своя поглед преди всичко към физическото тяло на Исус, в което се въплащава Христос и той проследява това физическо тяло до разпъването и полагането в гроба. Неговият поглед е насочен към това, как Божественото се вселява в тялото на Исус и след това как го напуска. И затова при Него имаме израза Боже мой, Боже мой, защо си ме изоставил? Това е онзи момент, когато Логосът напуска тялото на Исус и в него остава само душата на Адам, за която казах, че е Вселена, също в тялото на Исус и тя е, която вика сега Боже мой, Боже мой, защо си ме изоставил? За Марко казахме, че той описва как слънчевите сили с слизането на Христа на земята се вливат в земята и в тялото на Исус, а при смъртта тези сили се оттеглят с напускането на физическото тяло на Логоса, който е носител на тези сили. Затова това същите думи, които бяха казани при Матеи, са казани в това Евангелие, защото душата, която е още в тялото след напущането на Логоса, с която се изтеглят неговите животворни сили, чувства, че тези сили сега я е напускат. Лука и при смърта насочва своя поглед върху астралното тяло и не описва това, което Христовото същество изживява в този момент, описване как Христос в този момент изживява най-високото проявление на милост, на любов. Ето защото той отбелязва думите Отче, прости ми, защото не знаят, що вършат. Това са слова на любов, които могат да излязат само от едно високо организирано астрално тяло. Той също предава последните думи на Исус на кръста. Отче, в Твоите ръце предавам Духа Си. Това ни показва също голямата преданост, отдаденост и смирение, които също са израз на едно високо организирано астрално тяло. ни описва как самият той, майката Исусова и нейната сестра Стоят под кръста и цитират думите, които Исус отправя към майка си и към Него. При кръста стояха майка му и сестрата на майка му, Мария Клеопова и Мария Магдалина. А Исус, като видя майка си ученика, когато обичаше, който стоеше близо, каза на майка си, «Жено, ето ти син». После каза на ученика, ето майка ти. И от този час ученикът я прибрал дома си. По този начин Христос установява духовното братство. Това, което е цел и смисъл на земния живот, което е и смисълът на Христовия импулс, основаването на новото духовно братство, основано на духовна, а не на кръвна връзка. Така че Иоанн ни описват как, когато беше на кръста, Христос установява едно по-висше братство от това, което се основава на кръвното родство. Четирите евангелисти разглеждат Христа от четири различни гледни точки. Този въпрос ще разгледаме по-подробно в следващите редове. И всеки един от тях насочва своя поглед към тази страна, за която той е подготвен и не я е описва, а другото го изпуска. Затова описанията на четирите евангелия не си противоречат, но взаимно се допълват. По такъв начин ние можем да обгърнем Христовото събитие в Неговата целокупност. На това се дължи фактът, че неща, които ги има в едно евангелие, ги няма в други. Така, например, в Евангелието на Матей се срещат вдъхновените думи на Петър. Ти си Син Божий, ти си Христос. Също се срещат и думите Ти си Петър, което значи камък, канара. И върху тази канара аз ще съградя моята църква, моята общност. Матей ни описва Христос като човек, в когото Бог се проявява. Тези думи ги няма в другите евангелия. Марко ни рисува Христос като проявена слънчева сила, като всемирна космична сила, която изпраща своите действия на Земята, само че по един нов начин. Той рисува проявите на слънчевата сила в нейното елементарно действие, вдаване живот на болните и възкресяване на мъртвите. Още в първата глава след като споменава за изкушението, той почва да описва знаменията на Христос и се казва Той получаваше като един, който има власт, т.е. разполага с сила. И тази сила, която е сила на космоса, която се струи през него, той употребява за да помага на хората. Изгонва бесове, лекува, прокажени, парализирани и всички болести. Това се изразява космичната сила чрез Него. Евангелието на Лука ни рисува как се проявява душевния принцип Христос, който се изразява чрез астралното тяло. Затова Той го описва като милосърден, състрадателен, смирен, кротък и прочее, всичко с което може да помогне на човека и да влезе в неговото положение. Иоанн ни описва духа на Христос, което е духът на космоса. Видяхме, че Христос е проявеният Бог, Божественият дух, духът на Слънцето, което е външен израз на Духа Христов, като преминава през 12-те зодиакални знаци в своето видимо движение чрез небесната сфера. Има различно влияние или се проявява по различен начин. Понеже според Херметичната мъдрост, той, което е долу, е подобно на това, което е горе и това, което е горе, е подобно на това, което е долу, като под долу разбираме външната страна на явленията, а подгоре горе, вътрешната, духовната страна на явленията, то можем да кажем както влиянието на Слънцето през 12-те зодиакални знака е различно, също така и е Христовата сила, Христовото Слово, проявено чрез 12-те апостоли, ще бъде различно. То е една и съща сила, но поляризирана по 12 различни начина. Тъй както светлината е една, но като премине през призмата се разлага на 7 или 12 цвята. Сега познаваме 7, но те всъщност са 12, което отговаря на 12-те знака на зодиака. Също и апостолите отговарят на 12-те зодиакални знака. Затова можем смело да кажем, че апостолите не са случайно 12, понеже Христос е Слънцето и то в своето проявление трябва да се прояви чрез 12-те знаци. Затова имаме 12 апостола, които са 12-те знака на зодиака чрез които се поляризира Христовата сила. Можем конкретно да определим кой апостол на кой зодиакален знак отговаря. Това показва, че има съответствие между космичната мисъл, отразена в зодиака и човешката мисъл, проявена чрез 12-те различни типове хора, които представят знаците на земния зодиак или зодиака на християнството ако можем така да се изразим. Имената на апостолите са следните и отговарят на следните знаци. Петър Телец Йоан Водолей Андрей Овен Яков Заведеев Рак Филип Лъв Натанаил Козирок, Тума Близнаци Матей или Леви Стрелец, Симон Канонит Зилот Дева, Леви те наречения Тадей, Везни, Яков Алфеев, Риби, Юдейск Кариотски, Скорпион. Според един друг автор, отношението на знаците към 12 Апостола е следното. Филип Овен, Яков Алфеев, Телец, Тома, Близнаци, Леви Рак, Симон Петър, Лъв, Йоан Дева, Натанаил Везни, Юдей Скариотски, Скорпион, Андрей Стрелец, Симон Канонит Козирог, Матей Водолей, Яков Заведеев Риби От факта, че Христос свърза себе си с един кръг от 12 ученици по един особен начин, не е случайно. Естествено, както ни съобщава и Евангелието, броят на тези, които се намираха в отношение с Него като ученици, беше значително по-голямо така имаме кръгът на 70-те и след това още по-големия кръг на народа. 12 са един избран кръг. В тяхната цялост те са един велик реален символ. Чрез това, че около Христос се събират именно тези 12, се изразяват мирови тайни. 12-те са представители на човечеството. Всеки един от тях е въплащение на един вид, особен вид човеци. Кръгът е като едно откровение на едно 12-торно устройство, което е вродено в човечеството. Не съществува душевна форма в човечеството, която да няма свой представител в лицето на един от 12-те апостоли, както Слънцето се движи сред звездите на небето, което е опасано от разделение на 12 части зодиак. Така и Христос се движи сред човечеството, което е представено чрез 12 апостоли. Зад всеки един от 12 апостоли стои една човешка група, която принадлежи на един от 12 знака на зодиака, осъществява една от 12 те звездни възможности на човечеството. Самото Евангелие назовава веднъж звездното име на един от учениците. Тома е наречен Близнак. Съзвездието звездието Близнаци, както и знакът Близнаци на небето е същото, каквото е в човечеството човекът Тома. Ако Евангелието би назовало звездното име на Юда Искариотски, то би го нарекло Скорпион. Както между съзвездията на небето има един Скорпион, така и между учениците трябва да има един Юда. Да се чудим на това, че предателят Юда бе взет от Христос между учениците, би било все едно, че имаме съзвездието на Скорпион на небето и месец ноември през годината. Какво би бил кръгът на годината? без смъртното потръпване на ноември. Какво би бил кръгът на учениците без фигурата на йода? Не трябваше ли лишените от светлина и мир човешки души да имат свой пратеник и представител в кръга на Христа? В Евангелието на Марко 3 глава от 4 до 17 стих е казано Той, Христос, наредидвана и те да бъдат при него и ги разпроводи. И даде на Симона името Петър, на Яков, сина Заведеев, Йоан, брата на Яков, даде името Бенехарген, което значи синове на гърба или на бурята, и Андрей и т.н. Следователно, в Савонто Евангелие където се говори за подреждането на кръга на учениците, което е също реда на призоваването, както и изпращането в света, са назовани имена, които Христос прибавя на тримата ученици, които след това постепенно образуват най-тесния и най-интимния кръг около него. Следователно тези имена се отнасят и за диференцирането на отделните образи на учениците, на техните задачи. Имената показват, че това е едно космично подреждане, един космически ред, който събира кръга на 12-те около Христа, защото при старите схващания на света е било нещо естествено, имена като Кифа, Петър, Бенехаргем, да бъдат свързани с царството на елементите, а именно Петър с елемента Земя. Бенехаргем с елемента вода и въздух. В лицето на тримата ученици Симон, Яков и Йоан, Христос призовава представителите на елементите стихиите на природата. Петър е представител на твърдия минералния елемент Земя Яков е представител на течния елемент вода Йоан е представител на въздушния елемент Четвъртият елемент Огън, който е носител на духа живее в самия Христос Често думата Бене харгем се превежда с думите синове на гърба светкавицата и се мисли, че означават бушуващият холеричен темперамент който се прояви когато Яков и Иоанн искаха да направят да падне гръм от небето върху самаряните. Обаче точният смисъл на думата е синовена бурята, а бурята обитава в облаците, където елементите вода и въздух са съединени. Древните християнски легенди потвърждават това. Те рисуват Яков като апостол на морето, патронът, пазителят на мореплавателите и като такъв е играл през цялото средновековие важна роля. Така че Яков е синът на водата. А колко тясно е бил свързан Йоан с елемента въздух, носител на мисълта, на умствения елемент, това може да се види от Евангелието на Йоан от Откровението. С космическите значения на от Христос имена на учениците се изявяват елементите на човечеството, които всеки един от тримата ученици има да носи. Петър, скалата, получава своята същност от глъбините на земята, които царуват в неговата воля с вулканична сила и жар, като дълбоко несъзнателни първични инстинкти. Яков носи в своята същност мировите ширини като вълните на морето, а Иоанн разгръща от безкрайните висени на съществуването душевната мантия на всяко създание, както атмосферата обгръща земята. Петър е земята, скалата и Христос, който гради небесния храм на земята, като добър зидар започва не от покрива, а от основите. Той слага основният камък, като поставя човека Камък, човека Петър, за основа на земното християнство. Ако християнството трябваше да бъде основано здраво в човечеството като храм, който е поставен на здрава, скалиста основа, той трябваше да бъде потопен първо в волевите глъбини в човека, макар и често тези гъбини да са несъзнателни, Движени от вулканични инстинкти, непречистени, в водата на човека са скрити земните сили, в чувството са отразени силите на водата, а в мисълта се проявяват силите на въздуха. Петър е човек на волята, за това той получава името Петър и е определен да бъде първият апостол, първият ръководител на християнството. Ръководител за времето на основаването, когато християнството трябва да живее още в спящите глабини на човешката воля. Яков е човек на чувството, на изживяването и на приложението, а Йоан е човек на дълбоката мисъл, която синтезира в себе си волята и чувството. Той е покровител на вътрешното, на езотеричното християнство. Изхождайки от това положение, ще можем по-ясно и конкретно да определим общите, основни характеристики на всяко едно от Евангелията. И тогава вече няма да има противоречия между Евангелията, а те взаимно ще се допълват, за да опишат целият кръг на проявяващата се Христова сила. Има една окултна картина, която в братството е известна като така наречения Антиминс. Тя представя погребението на Христа и там са дадени четирите евангелисти, символизирани чрез четирите елемента на сфинкса. Един е представен като лъв, друг като стрелец, трети като орел и четвърти като човек. Това са четирите неподвижни знаци в зодиака – Телец, Лъв, Скорпион, Орел или Водолей. И учителят казва, че четирите евангелисти представят четирите кардинални точки в живота, четирите кардинални точки в кръга на живота, а тези четири кардинални точки той определя като любов, мъдрост, истина. И добро, и зло. От това можем да заключим, че Евангелията имат много сложна окултна композиция, която в следващото изложение постепенно ще се опитаме да обясним, доколкото това е възможно. Сега искам само да посоча основния характер на всяко едно от Евангелията. За да можем да дадем една обща характеристика на всяко едно от Евангелията, трябва да открием централната мисъл, централната идея, около която се движат всички идеи, мисли и събития. И после трябва да знаем, че Христовото същество не може да бъде разбрано от човешкия ум. И това, което е описано в Евангелията, е само бегал опит да се опише в това велико космично същество. Четирите Евангелия го описват от четири различни страни. По този въпрос Штайнер казва следното. Това, което наричаме същност на Христа, е доколкото е въобще възможно в нашата съвременна епоха едно човешко разбиране на тази същност. Тя е толкова велика, толкова всеобхватна, толкова мощна, че едно разглеждане на тази същност не може да изходи от едно едностранчиво положение и да каже кой беше Христос и какво е значението на Неговото същество за всеки отделен човешки дух и за всяка отделна душа. Би било липса на почет и благоговение по отношение на най-великия миров проблем, който съществува, да се мисли, че може да бъде обгърнат и разбрани с цяло. Благоговение и почет, които биха могли да бъдат изразени в настроението, не се опитвай да поставиш твърде високо това, което е човешко разбиране, когато застанеш пред този най-велик проблем. Не се опитвай да поставиш твърде високо всичко това, даже ако то ти е дадено от най-възвишената духовна наука и те въвежда в най-възвишените области, щом се касае да застанеш пред най великия проблем на живота. И не мисли, че човешките думи ще бъдат достатъчни да кажат първоначално нещо друго, освен това, което характеризира този велик и мощен проблем само от една страна. С такова настроение човек трябва да пристъпи към проучването на Евангелията, в които от различни страни е разгледано Христовото същество в Неговото проявление. Така централната мисъл, от която можем да изходим при разглеждането на Евангелието на Йоанн е мисълта, където Христос казва «Аз съм светлината на света», а светлината е израз на мъдростта. С това Христос казва, че Той е самата мъдрост, която организира света. Ако вземем след това Евангелието на Лука, централният мотив е изразен с думите. Отче, прости им, защото не знаят, чето вършат. Или Отче, в Твоите ръце предавам Духа Си. Тук вече Христос разкрива друга страна на своето естество. Той принася най-великата жертва на преданост, която може да обедини всичко в себе си, без да изгуби себе си. Той показва, че е същество, което включва в себе си способността за най-великата жертва, за най-голямата преданост и чрез това се явява като извор на състрадание и любов. Извор, който разлива топлина през целия човешки и земен живот. Ако се обърнем към Евангелието на Марко, той ни разкрива вече друга страна на Христовото същество. Той ни разкрива силата и мощта на Христа, чрез която той осъществява любовта и мъдростта. В Евангелието на Матей, Христос е представен като идеален земен човек, в когато божественото е проявено в своята пълнота. Понеже аз не излагам тук някакво мое лично разбиране или схващане, а излагам християнското езотерично учение, то ще предам по този случай с мои думи някои мисли на Штайнер, който по един гениален начин характеризира езотеричната страна на четирите евангелия. Ще започна с Евангелието на Йоан, което е най-дълбокото Евангелие. В Евангелието Йоан ни разкрива Христос като Логос, Божествен Дух, слязал в тялото на Исус от Назарет и затова той започва с думите. В началото бе Словото и Словото бе у Бога и Словото бе Бог. То в началото бе у Бога, и после казва, и Словото стана плът, и всели се между нас, и видяхме славата му, като на единороден от Отца. После в Евангелието на Йоан, сам казва за себе си, аз съм светлината на света. Това е централният мотив в Евангелието на Йоанн около който се трупат всички останали мисли, идеи и събития. От тази мисъл разбираме, че Христос е съществото, което съдържа в себе си мировата мъдрост и е светлина на света, но това същество е нещо много повече от казаното за Него в Евангелието на Йоан. И който мисли, че е разбрал и обхванал Христа само от тази мисъл, той мисли, че е разбрал това светещо същество само от една негова жизнена проява. Другите евангелия ни дават други страни на това велико същество. Докато евангелието на Йоанн ни разкрива Христос като светлина на света, като същество, което съдържа в себе си космичната мъдрост, която осветява света, то Евангелието на Лука ни разкрива друга страна на това велико същество – неговата всеобхватна любов, неговата готовност за жертва и преданост. И за това на кръста Той казва «Отче, прости им, защото не знаят какво вършат» или «Отче, в Твоите ръце предавам духа си, сега вече Христос не се представя не само като светлина на света, но като същество, което принася най-великата жертва на преданост, което може да обедини в себе си всичко, без да загуби себе си. Същество, което включва в себе си способността за най-великата жертва, за най-великата преданост. И чрез това е извор на състрадание и любов. Извор, от който се разлива топлина през целия човешки и земен живот. Всичко, което може да бъде обхванато от тези думи, ни показва една втора страна на това, което наричаме същност на Христа. Така че можем да кажем, че Христос е същество, което в своето състрадание може да осъществи великата жертва и което чрез своята светлина озарява всяко човешко същество. Мъдростта и любовта, това са първите и основни качества, по които познаваме Христа. Евангелието на Йоан ни разкрива Христос като духовната светлина на света, която като предвечна мъдрост се влива във всички неща, за които живее и тече в тях. И няма мъдрост, която човек може да постигне, която да не се съдържа по някакъв начин в Евангелието на Йоан. Цялата мъдрост на света се съдържа в това Евангелие на Йоан, защото Онзи, който съзерцава мъдростта на света, изявена в Христос, я разглежда не само като мъдрост, която е била осъществена в предалечно минало, но и такава, която ще се осъществи и в най-далечното бъдеще. Ето защо изучавайки Евангелието на Йоан, човек се носи високо във въздуха, както орелът се носи над човешкото съществуване. Затова, още първичният християнски езотеризъм символизира Евангелието на Йоан с орела. Така е означен и в Антиминса, така се носи в висините човек, когато трябва да разгърне великите идеи, които ни разкрива Евангелието на Йоан. Той се носи в висините, с обгръщащите всичко идеи на това, което става в отделната човешка душа. Всеобгръщащите мирови идеи ни носят онази мъдрост, която се влива в нас, когато изучаваме и размишляваме върху Евангелието на Йоан, тогава това, което се влива в нас от Евангелието на Йоан, ни се явява като нещо, носещо се в висините, както орелът над всичко, което става в ежедневната ежечасова, ежеминутна съдба на човека. И когато след това слезем от тези висини и разгледаме човешкия живот от час на час, от ден на ден, от година на година от столетие на столетие, от хилядолетие на хилядолетие, когато човек съзерцава онази сила, която наричаме човешка любов, той вижда, че тази любов минава и тече през вековете и живите човешки сърца и души. Тогава той вижда, как тази любов върши от една страна най-великите, най-знаменитите, най-героичните дела сред човечеството той вижда тогава как най-великите жертви сред човечеството са произлезли от любовта към това или онова същество. Към един или друг въпрос. Човек вижда тогава как тази любов произвежда най-великото в човешките сърца, най-възвишеното, но и как тя същевременно е и като двуостър меч. Всеобщо известно е че майките от прекалена любов към децата ги развалят и правят негодни за живота. Затова учителят казва, че любовта извършва най-велики дела, когато е проникната от божествената мъдрост. Това беше именно и значението на онази любов, която се разля от голгота в света, че тя беше съединена в едно същество с светлината на света. С мъдростта. Така че насочвайки погледа си върху Христос, като вземем предвид тези две качества, ние познаваме, че любовта е най-висшето нещо в света, но същевременно познаваме, че любовта е мъдростта взаимно се стремят една към друга и взаимно се допълват. Затова учителят казва, отличителното качество на любовта е че тя има непреодолим стремеж към знанието, към мъдростта, а отличителното качество на мъдростта е, че тя се стреми да изяви любовта, която раздава от благата, които има на другите. Следователно, всемирната светлина на мъдростта и всемирната топлина на любовта се сливат в Христос, като в никое друго същество в света, и които не могат да бъдат достъпни за никакво човешко познание. И затова, изучавайки и размишлявайки върху Евангелието на Йоанн, ние се вдъхновяваме и можем да говорим за великите мощни идеи, които се носят в орлови висени над човешките глави. А като изучаваме и размишляваме върху Евангелието на Лука, ние намираме това – което всеки миг говори във всяко отделно човешко сърце. Това е важно в Евангелието на Лука, че то ни изпълва с такава топлина, която е израз на любовта. То ни изпълва с разбирането за онази любов, която е готова да отдаде самата себе си и не иска нищо друго, освен да се отдаде. Штайнер ни описва последния начин тези две страни, на Христовото същество. Когато ние описваме Христа от Йоановото Евангелие, ние го описваме както Той действа, като едно същество, което си служи с царството на пълните с мъдрост херовими, които се носят в орлови висини. Когато го описваме в смисъла на Евангелието на Лука, тогава ние описваме това, което блика от Христовото сърце, като топлия огън на любовта. То е описано, че действа в онези висини, в които се намират серафимите. Огънът на любовта на серафимите строи през света и този огън бе предаден на земята чрез Христос.